Нарешті лорд Джуліан порушив тишу. «Цей чоловік просто дивує мене!» Почав він кволим голосом, який, мабуть, ніколи не мінявся в тоні. «Змінити курс заради нас!» Просто загадка. Який ризик? Увійти в води Ямайки і знову-таки заради нас? Ні. «Цей чоловік надзвичайно дивує мене!» Арабелла... Звела свої задумані очі на лорда. Увесь її вигляд свідчив, що вона чимось заклопотана. Потім, як йому здалося, губи її якось дивно, майже зневажливо, скривилися, і ніжними пальчиками вона почала вистукувати по столу. А мене дивує зовсім інше. Як це так, що він не збирається взяти за нас доброго викупу? промовила вона нарешті. Хоч ви й заслужили цього? О, а чому цікаво знати? Тому що ви образили його. Я звикла називати речі їх власними іменами. Звикли? Та побий мене грім. Я не вихвалявся б цим. Це свідчить або про крайню молодість, або про велику дурість. Як бачите, його світлість добре засвоїв уроки свого високого родича лорда Сендерленда. Помовчавши, він додав. Ви ж знаєте, що в даному разі це вияв невдячності. Щоки дівчини почервоніли. Ваша світлість. Я бачу, що ви не задоволені моєю поведінкою. Шкода, звичайно, проте я сподіваюся, що це невдоволення породжене життєвим досвідом. А от я й досі не знала, що невдячність властива виключно молодим і дурним. Що ви, міс, я говорив зовсім не те. Якби ви були, вислухали мене уважніше, то не вийшло б такого непорозуміння. Не завжди ж говорять про все те, що думають. Невдячність, звісно, властива людині, але виявляти її, значить, легко важити. Я не розумію вас. І Арабела знову нахмурилась. До кого? І в чому я була невдячною? До кого? До капітана Блада. «Хіба він не прийшов і не вирвав нас з полону?» «Прийшов?» – крижаним голосом перепитала вона. «Хіба він знав, що ми на Мілагросі?» Його світлість почав виявляти ледве помітне роздратування. «Знав він чи не знав, але ви, власне кажучи, добре розумієте, що саме він врятував нас. Докорив він. Ви хоч і живете в цій варварській частині світу, а й досі не знаєте того, що добре відомо в Англії?» Капітан Блад, по суті, воює лише з Іспанією. Назвати його розбійником і піратом, як це зробили ви, значить вчинити нерозважливо і необережно. Необережно? З презирством перепитала Рабела. А чому мені треба бути обережною? Бачу, що ви цього не хочете зрозуміти. Але тоді подумайте хоч про елементарне почуття вдячності. Мушу чесно признатись, міс Бішоп, що на місці Блада я... Не зміг би бути таким ангелом. Щоб мені луснути, не зміг би. Ви тільки уявіть собі, скільки лиха він зазнав від своїх співвітчизників. Тоді ви так само, як і я, дивуватиметеся, що він ще здатний розрізняти англійців від іспанців. Бути проданим в рабство. І його світлість здригнувся. І кому? За пеклому колоніальному плантатору? На цих словах він затнувся. Ой, даруйте мені, міс, призирство Арабелли почало переростати в злість. З ви надто далеко заїхали, захищаючи цього морського розбійника. Лорд Джуліан знову звів на неї свої безбарвні очі, потім трохи примружившись і схиливши голову, лагідно запитав. А мені хотілося б знати, за що ви його так ненавидите? Помітивши, як Арабелла почервоніла і як в її очах спалахнув гнів, його світлість вирішив, що розгнівив дівчину. Але вибуху не сталося. Вона опанувала себе. «Ненавиджу, кажете? Яка недоречна думка, лорде! Я його просто не помічаю! А даремно! Вам слід було б помітити його міс!» Його світлість говорив зараз одверто і саме те, що думав.